став найкрупнішим, найпотужнішим і найрозкішнішим держаблем в історії людства. Його назвали Гордим Ангелом Нової Німеччини. Довжина летючого судна складала 248 метрів, діаметр 41,2 метра, чотири потужних двигуни фірми «Даймлер» Забезпечували дальність польоту 14 тисяч кілометрів. На держаблі знаходилась 15-метрова оглядова площадка, читальний зал, ресторан з роялем. Кожна кімната мала власні ванну та туалет. Гряча вода подавалася цілодобово. Проєктуючи ЛЗ 129. Гуго Екнер планував використовувати гелій – газ, що має меншу, ніж водень, підйомну силу, зате не є вибухонебезпечним. Для цього конструктору довелося збільшити об'єм держабля до нечуваної величини – 190 тисяч кубометрів. Наповнений гелієм Гінденбург Ставав практично невразливим. У тім у діло втрутилася політика. Єдине на той час родовище, Гелію знаходилося в Техасі, американці не на жарт, налякані темпами розвитку повоєнної Німеччини, на відріз відмовилися продавати газ нацистам. Відтак Екнер змушений був наповнити. ЛЗ-129 горючим водним. У зв'язку з цим на дирижаблі вжили безпрецедентних заходів безпеки. У усіх відсіках встановили найсучаснішу систему пожежогасіння. Для екіпажу видали уніформу з матеріалу антистатика. Пасажирам виготовили спеціальне взуття з пробковою підошвою. При вході на цепелін кожен мусив здавати запальнички, сірники, свічки і навіть ліхтарики. Гінденбург облетів навколо хмарочоса, оглядова площадка якого була заповнена журналістами. Наблизившись на відстань 10 метрів до стіни хмарочоса, цей небезпечний маневр обійшов в історію авіації, за тим аеростат вирушив у Лейкхерст до місця стоянки. Якийсь час йому довелося кружляти навколо, оскільки в місці причалювання вирвала гроза. Лише о 19.20 державель знизився до висоти 60 метрів і наблизився до причальної щогли, Далі все відбувалося настільки швидко, що ніхто нічого не встиг зрозуміти. В районі баланета номер 4, наповненого водним, пролунав вибух, після чого за лічені секунди повітряний корабель був охоплений вогнем. Він поволі втрачав висоту, поки не впав на землю і вибухнув. Якимось дивом, 62 пасажирам з тих, хто летів на Гінденбурзі, вдалося вижити. Одному американському оператору вдалося зняти катастрофу німецького державля. Її досі вивчають експерти з різних країн, але ніхто не може дати однозначної відповіді, що стало причиною катастрофи Гінденбурга. Єдине, в чому спеціалісти погоджуються один з одним перед заходом на посадку, держаблю був абсолютно справним, а сама посадка виконувалася строго у відповідності з діючими інструкціями. Нацисти вважали, що вибух спричинила бомба, яку підклали комуністи. Антифашисти стверджували, що німці самі підірвали Аеростат, аби потім звинуватити американців у тому, що ті не їхнє диво від комуністів. Найбільш об'єктивна версія стверджує, що через пробоїну в одному з балонетів стався витік значної кількості воднів, знаходячись тривалий час у грозовій атмосфері, Корпус корабля накопичив колосальний заряд статичної електрики. У той момент, коли гайдроб, причальний трос, торкнувся вологого піску, через велику різницю потенціалів між поверхною землі та об'ємом держабля проскочила іскра, яка і призвела до вибуху. Щоб не було причиною катастрофи, однієї такої прикрої випадковості виявилося достатньо аби дискредитувати всі без винятку держаблі, гітлер наказав припинити будівництво ще двох гігантів-цепелінів на верфях Фрідрих Шафена. Британці також відмовились від секретного проекту створення держаблів бомбардувальників. Ось так катастрофа Гінденбурга поклала край недовговічній, але дуже бурхливій ері цепелінів. В авіації розпочалася нова епоха. Ера літальних апаратів, важчих за повітря. Ера літаків. 4-7 березня, 23-26 квітня, Друге сьоме травня 2010-го. Київ, Рівне. Як ми здолали депортацію тяжке похмілля страшного Мурзіка? Верховний суддя, низенький зморшковатий перуанець з маленькою головою, великими і відстовбурченими, наче в вухами, глухо прокашлявся і поважно проказав. Сеньори-підсудні, сеньори-адвокат, прошу встати для заслуховування остаточного вироку. Ми з Тьомиком не квапом піднялися зі стільців і випростались. Отож мить звідусіль залунало клацання і заблизкотіли спалахи камер. То журналісти різних столичних видань взялися фотографувати історичний момент оголошення вироку двом невіженим українцям, які примудрилися підірвати ледь не ціле місто. Взагалі-то, за всіма законами, Мене і Артема мали б судити в українському суді. Одначе, враховуючи унікальність кримінальної справи, перуанський уряд вирішив наплювати на міжнародні норми і не екстрадувати нас в Україну. Клементе Сенделайо, наш адвокат, витримав чималу паузу, воліючи за краще не потрапляти в один кадр з дундуками яких йому сьогодні довелося захищати, після чого неквапом став, демонстративно тримаючись трохи осторонь. Папарації врешті-решт, утихомирились.